Amikor az ügy visszarepíti a szülővárosába, Hemptonzba, és egy titokzatos, de félreérthetetlen kapcsolat szálai a saját életét illetően gyökereiben megrendítik az eddigi feltételezéseit. Belegázol a régi életébe, amelyet minden erejével igyekezett lezárni, Lajlah abban a városban találja magát, ahol az apja a polgármester, a bátyja a rendőrség feje,